«Оббі був лише машиною, просто гидкою старою машиною. Він зовсім не живий. Він не був ніякою машиною», – заволала Глорія люто і несамовито. «Він був людиною зовсім як ти і я, і він був моїм другом. Я хочу, щоб він повернувся. Ой, мамо, я хочу, щоб він повернувся». Мати зі стогоном визнала поразку і лишила Глорію наодинці з її горем. «Нехай виплачеться», – сказала вона чоловікові. Дитячі печалі недовговічні. За кілька днів вона забуде, що той жахливий робот узагалі колись існував. Та час довів, що пані Вестон була надто оптимістична. А вже ж Глорія перестала плакати, але й усміхатися перестала теж, і з кожним днем ставала дедалі тихішою і похмурішою. Помалу ця її мовчазна, пасивна нещасливість виснажила пані Вестон. І єдине, що стримувало її від капітуляції – це неможливість визнати поразку перед чоловіком. Одного вечора вона влетіла до вітальні, сіла, схрестила руки і подивилася так, ніби закипала від гніву. Чоловік витяг шию над газетою. «Що тепер, Грейс? Через ту дитину, Джордже. Сьогодні мені довелося віддати назад собаку. Глорія сказала, що не може терпіти навіть його вигляду. Вона доведе мене до нервового зриву». Вестон відклав газету, і в його очах спалахнула Надія. «Може, може нам слід повернути Роббі? Це, мабуть, ще можна зробити. Я міг би зв'язатися?» «Ні», – відрізала вона. «Я й чути про це не хочу. Ми не здамося так легко. Мою дитину не виховуватиме робот, навіть якщо доведеться роками відучувати її від нього». Вестон знову взяв газету, явно розчарований. «Ще рік такого, і я посивію передчасно». Дуже допоміг Джорджа, холодно відказала вона. Глорії потрібна зміна обстановки. Звісно, тут вона не може забути Роббі. Як забути, коли кожне дерево і кожен камінь нагадують їй про нього? Уся ця ситуація просто безглузда. Уявити лише, дитина чахне через втрату робота. Добре ближче до справи. Яку ж саме зміну обстановки ти задумала? Ми повеземо її до Нью-Йорка. До міста у серпні. Ти взагалі уявляєш, який Нью-Йорк у серпні? Це ж нестерпно. Мільйони людей терплять. Тому що їм нікуди подітися. Якби в них було куди втекти, вони б там не лишалися. А нам треба, кажу ж, виїжджаємо зараз, тобто щойно владнаємо справи. У місті Глорія знайде стільки нового і стільки друзів, що підбадьориться і забуде ту машину. Господи, та розпечена бруківка, простогнав її чоловік. Ми мусимо. Незворушно відповіла вона. «Глорія за останній місяць схудла на п'ять фунтів, і здоров'я моєї маленької дівчинки для мене важливіше за твій комфорт. <глух> Кода що ти не подумала про здоров'я своєї маленької дівчинки раніше, ніж забрала в неї улюбленого робота? Про бурмотів він. Але тільки собі підніс. Коли Глорії сказали про майбутню поїздку до міста, настрій її відразу покращився». Говорила вона про це небагато, за те щоразу, з живим перечуттям радості, знову почала всміхатися і їсти хоч трохи так, як колись. Пані Вестон обіймала себе від щастя і не прогавлювала жодної нагоди у колоти чоловіка, який усе ще сумнівався. «Бачиш, Джорджа, вона допомагає пакуватися, як маленький ангел, і щебече, ніби в неї й турбот немає. Саме як я тобі й казала». «Треба просто замінити одні зацікавлення іншими». Гм, лунав у відповідь скептичний звук. Хотілося б вірити. Підготовка минула швидко. Для міського дому все впорядкували, а в заміському найняли подружжя доглядачів. Коли нарешті настав день від'їзду, Глорія майже зовсім повернулася до себе колишньої і жодного разу навіть не згадала роббі. У чудовому настрої родина взяла таксі Гіро до аеропорту. Вестон волів би летіти власним маленьким гіро, але то був двомісний апарат без місця для багажу, і зайшла до пасажирського лайнера. «Іди сюди, Глоріє!» – покликала пані Вестон. «Я зберегла тобі місце біля вікна, щоб ти могла дивитися на краєвид». Глорія весело подріботіла проходом, приплюснула носа білою плямкою до товстого прозорого скла і стежила так зосереджено, що аж не дихала особливо коли з глибини лайнера долинуло раптове кашляння мотора. Вона була ще замала, щоб налякатися, коли земля раптом провалилася вниз, наче люк, а вона сама відчула себе вдвічі важчою. Зате цілком достатньо доросла, щоб страшенно зацікавитися. І лише коли земля внизу перетворилася на крихітну клаптикову ковдру, вона відірвала носа від скла і знову обернулася до матері. «Ми скоро будемо в місті, мамо!» Спитала вона, потираючи холодний ніс, і з цікавістю дивлячись, як плямка вологи від її дихання на шипці поволі зменшується і зникає. Приблизно за півгодини, Люба. Тоді з ледь відчутною ноткою тривоги додала. «Ти ж рада, що ми летимо. Тобі ж буде дуже добре в місті. Там стільки будівель, людей і всього цікавого. Ми щодня ходитимемо на візівокс, дивитимемося вистави, підемо в цирк, на пляж і... «Так, мамо». Не надто захоплено відповіла Глорія. У цю мить Лайнер пролітав над банкою хмар, і Глорія миттю захопилася звичним дивом – хмарами під собою. Коли ж вони знову опинилися над чистим небом, вона обернулася до матері з таємничим виглядом людини, що знає секрет. «Я знаю, чому ми їдемо до міста, мамо, знаєш?» Пані Вестон здивувалася. «І чому ж, Люба? Ти не сказала, бо хотіла зробити сюрприз? Але я знаю». На мить вона аж засяяла від захвату власною проникливістю, а тоді весело розсміялася. «Ми їдемо до Нью-Йорка, щоб знайти Роббі, правда ж? З детективами». Ці слова застали Джорджа Вестона в ту саму мить, коли він пив воду з плачевними наслідками, пролунав задушений хрип, фонтанчик води, а потім напади кашлю. Коли все скінчилося, перед ними стояла людина червона, мокра і дуже-дуже роздратована. Пані Вестон зберегла самовладання. Але коли Глорія тривожніше повторила своє запитання, вона вже насилу стримувала гнів. Можливо, кисло відказала вона. А тепер сиди тихо заради всього святого. Нью-Йорк 1998 року нашої ери був для допитливого мандрівця більшим раєм, ніж будь-коли за всю свою історію. Батьки Глорії це чудово розуміли і скористалися з цього повною мірою. За прямою вказівкою дружини, Джордж Вестон розпорядився так, щоб справи могли обійтися без нього місяць або близько того. І він був вільний присвятити весь цей час тому, що сам називав розтринькуванням Глорії, аж до цілковитого виснаження. Як і все інше, Вестон зробив це ефективно, ґрунтовно і по-діловому. До кінця місяця було зроблено все, що взагалі можна було зробити. Її водили на вершину будівлі Рузвельта. півмильної висоти щоб вона з благоговінням дивилася вниз на ламану панораму дахів, що вдалині переходила в поля Лонг-Айленду і плаські простори Нью-Джерсі. Її возили до зоопарків, де вона з приємним жахом розглядала справжнього живого лева. Хоча й була дещо розчарована, що доглядачі годували його сирими бівштексами, а не людьми, як вона собі уявляла. І наполегливо, мало не наказовим тоном вимагала показати їй кита. Музеї теж одержали свою частку уваги, так само, як парки, пляжі і акваріум. Вона піднімалася вгору по Гудзону на прогулянковому пароплаві, оздобленому в дусі шалених двадцятих, вирушала в показовий політ до стратосфери, де небо ставало густо фіолетовим. З'являлися зорі, а туманна земля внизу скидалася на величезну, увігнуту чашу. Її опускали і підводи Лонг-Айлендської протоки в підводному судні зі скляними стінами, де в зеленому хисткому світі дивні морські створіння вивчали її очима і раптом спритно зникали. А на більш прозаїчному рівні пані Вестон брала її до великих крамниць, де можна було поринути в інший різновид каски. І все ж, коли місяць майже минув, Вестони лише сподівалися, що зробили все мислиме, аби раз і назавжди відвернути Глоріну думку від зниклого роббі. Але певності не мали. Факт лишався фактом. Куди б Глорія не йшла, вона виявляла найбільший, найзосередженіший інтерес до всіх роботів, які випадково траплялися їй на очі. Хай яким захопливим або незвичним було видовище перед нею, вона відразу відверталася, щойно краєм ока вловлювала металевий рух. Пані Вестон почала свідомо тримати доньку подалі від усіх роботів. А справжньою кульмінацією став випадок у Музеї науки і промисловості. Музей оголосив спеціальну дитячу програму, де обіцяли показувати наукові дива у формі, доступні дитячому розуму. Вестони, звичайно, відразу внесли це до свого списку обов'язкових розваг. І саме коли Вестони стояли, цілком захоплені витівками потужного електромагніту, Пані Вестон раптом помітила, що Глорії більше немає поруч. Перша паніка поступилася місцем холодному рішенню. І, заручившись допомогою трьох доглядачів, вона розпочала старанні пошуки. Глорія, звісно, була не з тих, хто блукає безцільно. Для свого віку вона була надзвичайно рішучою і цілеспрямованою дівчинкою, у матір у цьому розумінні. Вона побачила на третьому поверсі величезний напис «Сюди, до робота, що розмовляє». Повільно вичитавши його по складах і помітивши, що батьки не мають наміру йти в належному напрямку, вона вчинила найприродніше. Дочекалася зручної миті, коли батьки відволіклися, спокійно вислизнула і пішла за вказівником. Робот, що розмовляв, був технічним фокусом, річчю геть непрактичною, корисною хіба що для реклами. Щогодини перед ним ставав супроводжуваний гурт людей і ставив запитання інженерові робототехніку пошепки. Ті, які інженер вважав придатними для його схем, передавалися роботові, видовище було досить нудне. Звісно, добре знати, що квадрат 14 дорівнює 196, що температура цієї миті становить 72 градуси за Фаренгейтом, а тиск. 30,2 дюйма ртутного стовпа, що атомна вага натрію. 23, але для цього робот, правду кажучи, не конче потрібен. І вже точно не потрібна громістка. Цілком нерухома купа дротів і котушок, розкидана на 25 квадратних ярдах. Мало хто приходив сюди вдруге. Але одна дівчина середнього підліткового віку сиділа тихенько на лаві, чекаючи вже третього показу. Коли Глорія ввійшла, вона була єдиною людиною в кімнаті. Глорія на неї й не глянула. У ту хвилину інша людська істота важила для неї дуже мало. Уся її увага належала цій великій штуці на колесах. На мить вона навіть розгубилася. Воно зовсім не скидалося на жодного робота, якого вона будь-коли бачила. Обережно і непевно вона підняла тоненький голосок. Будь ласка, пане роботе, скажіть, це ви той робот, що розмовляє? Їй здавалося, що робот, який справді вміє говорити, заслуговує на особливу чемність. Пролунав масний скрегіт шестерень, і механічно забарвлений голос прогудів словами, позбавленими і наголосу, і інтонації. «Я і є робот, що...» розмовляє. Глорія глянула на нього трохи розчаровано. Він таки говорив, але звук ішов звідкись із середини. Не було обличчя, до якого можна звернутися. «Ви можете мені допомогти, пане роботе?» Робота, що розмовляв, створили відповідати на запитання і лише на ті, на які він міг відповісти. Тому у власних можливостях він не сумнівався. «Я можу вам допомогти». «Дякую, пане роботе. Ви не бачили роббі?» «Хто такий роббі?» «Це робот, пане роботе». Вона зіп'ялася навшпиньки. «Він о такої висоти, пане роботе, тільки ще трохи вищий, і він дуже хороший. У нього є голова, знаєте». Ну, тобто у вас її нема, а в нього є, пане роботе. Робот, що розмовляв, уже безнадійно відставав. Робот, так, пане роботе. Робот, як ви, тільки він звичайно не вміє говорити і схожий на справжню людину. Робот, як я, так, пане роботе. У відповідь робот лише затріщав уривчасто і видав кілька безладних звуків. Запропоноване йому радикальне узагальнення, тобто ідея, що він існує не як окремий об'єкт, а як член ширшого роду, виявилося для нього надто важким. Він віддано намагався охопити цей концепт, і з півдюжини котушок у ньому перегоріли. Засвистіли сигнали тривоги. Саме тоді за спиною Глорії пролунав вигук. Ось вона. І вона впізнала материн голос. «Що ти тут робиш, погана дівчинко?» Вигукнула пані Вестон, і тривога в її голосі враз розчинилася в гніві. «Ти хоч уявляєш, як налякала маму і тата? Навіщо ти втекла?» До кімнати вбіг і інженер-робототехнік, рвучко смикаючи себе за волосся і вимагаючи з'ясувати, хто з присутніх понишпорив у машині. «Невже ніхто не вміє читати написи?» – кричав він. «Сюди не можна заходити без супроводу». Глорія над шумом підвищила свій ображений голос. «Я тільки хотіла побачити робота, що розмовляє мамо». Я подумала, що він може знати, де Роббі, бо вони ж обидва роботи. І тут сама думка про Роббі вдарила по ній з новою силою, і вона вибухнула слізьми. А мені треба знайти Роббі, мамо. Треба, пані Вестон мало не скрикнула. Ой, господи, Джордже, додому, це вже понад мої сили. Того вечора Джордж Вестон кудись поїхав на кілька годин, а наступного ранку підійшов до дружини з виразом, у якому підозріло вгадувалося самовдоволення. «У мене є ідея, Грейс, щодо чого?» Похмуро, без зацікавлення, спитала вона. «Щодо Глорії. Ти ж не збираєшся пропонувати викупити назад того робота?» «Ні, звісно, ні, тоді кажи. Мені вже однаково. Ніщо з того, що я робила, не принесло жодної користі. Отже, слухай. Уся біда в тому, що Глорія сприймає Роббі як людину, а не як машину. Саме тому не може його забути. А якби ми зуміли переконати її, що Роббі... Це не більше, ніж нагромадження сталі і міді, листів та дротів, оживлених електрикою, скільки б тоді тривали її муки. Це, розумієш, психологічна атака. І як ти це зробиш? Просто. Як ти думаєш, куди я їздив учора ввечері? Я умовив Робертсона з компанії US Robots Incorporated улаштувати нам завтра повну екскурсію їхніми цехами. Ми всі троє поїдемо, і до кінця цієї прогулянки Глорії буде втовкмачено в голову, що робот». «Нежива істота». Очі пані Вестон поступово розширилися, і в них спалахнуло щось дуже схоже на раптове захоплення. «А знаєш, Джорджа, це добра думка, і гудзики на жилеті Джорджа Вестона аж натяглися». «У мене інших і не буває», – сказав він. Пан Стразерс був сумлінним генеральним директором і завдачею схильним трохи забалакуватися. Поєднання цих якостей призвело до того, що екскурсію супроводжували докладні – Можливо, навіть надто докладні пояснення на кожному кроці. Проте пані Вестон не нудьгувала. Ба більше, вона кілька разів зупиняла його і просила повторити сказане простішою мовою, щоб Глорія могла зрозуміти. Від такого визнання його ораторських здібностей пан Стразерс добродушно розквітав і ставав, якщо це взагалі було можливо ще балакучішим. Сам Джордж Вестон виявляв дедалі більшу нетерплячість. «Перепрошую, Стразерсе», – мовив він, урвавшись посеред лекції про фотоелемент. «А чи немає у вас тут відділу, де працюють тільки роботи?» «Е, а так, так, звісно», – він усміхнувся пані Вестон. «Певною мірою це замкнене коло. Роботи створюють нових роботів. Звичайно, ми не робимо з цього загального правила. По-перше, профспілки нам цього ніколи б не дозволили. Але кілька роботів ми таки можемо виробити цілком роботизованою працею». Чисто як науковий експеримент. Розумієте, він повчально постукав пенсне по долоні. Чого не розуміють профспілки, хоча я, як людина, завжди прихильно ставився до робітничого руху в цілому. Так це того, що поява робота, попри певне початкове зрушення, неминуче. Так, Стразерсе, перебив Вестон. Але той відділ, про який ви згадали, чи можемо ми його побачити? Це було б, певен, дуже цікаво. Так, так, звичайно. Пан Стразер з одним судомним рухом повернув пенсне на місце і ніяково покашляв. «Прошу за мною». Поки він вів трійцю довгим коридором і вниз сходами, був напрочуд мовчазний. Але коли вони ввійшли до великої яскраво освітленої зали, що гуділа металевою працею, шлюзи красномовства знову відчинилися. «Ось бачите», – з гордістю сказав він. «Самі лише роботи. П'ятеро людей працюють як наглядачі», та й ті навіть не перебувають у цій залі. За п'ять років, відколи ми розпочали цей проєкт, не сталося жодного нещасного випадку. Звісно, роботи, яких тут зібрано, порівняно прості, але... Голос генерального директора давно вже перетворився для Глорії на заспокійливе бурмотіння. Уся ця екскурсія видавалася їй нудною і безглуздою, хоч роботів навколо було чимало. Та жоден із них і близько не нагадував Роббі, і вона дивилася на них із неприхованою зневагою. У цій залі, помітила вона, людей узагалі не було. І тут її погляд упав на шістьох чи сімох роботів, що клопоталися коло круглого столу на тому боці приміщення. Очі її широко розплющилися від неймовірного подиву. Зала була велика, вона не могла бути певна, але один із роботів був схожий, схожий, це був він. Робі її крик прошив повітря, і один із роботів біля столу здригнувся і випустив інструмент із руки. Глорія мало не збожеволіла від щастя. Прослизнувши крізь огорожу, перш ніж батьки встигли її спинити, вона легко зістрибнула на підлогу кількома футами нижче і кинулася до свого роббі, розмахуючи руками із волоссям, що летіло за нею. І троє нажаханих дорослих, закам'янілі на місці, побачили те, чого збуджена маленька дівчинка не помічала. Величезний незграбний трактор, що сліпо сунув по визначеній колії просто на неї. На те, щоб опам'ятатися, Вестонові знадобилися частки секунди. Але саме вони все й вирішили. Глорію вже не можна було наздогнати. Вестон перелетів через огорожу в шалено безнадійному пориві. Пан Стразерс дико махав наглядачам, щоб ті зупинили трактор. Але наглядачі були лише людьми, а людям потрібен час. Миттєво і безпомилково діяв тільки Роббі. Його металеві ноги пожирали відстань між ним і маленькою господиною, поки він налітав з протилежного боку. Далі все сталося водночас. Одним рухом руки Роббі підхопив Глорію, не сповільнившись ні на йоту, і вибивши з неї весь дух. Вестон, ще не цілком розуміючи, що відбувається, радше відчув, ніж побачив, як Роббі промайнув повз нього і спинився в раптовій розгубленості. Трактор перетнув траєкторію Глорії півсекунди по тому. Як там уже пролетів Роббі, прокотився ще футів десять і з довгим скреготом зупинився. Глорія знову перевела дух, витерпіла гарячковиті обійми обох батьків і жадібно повернулася до роббі. Для неї, по суті, нічого й не сталося вона просто знайшла свого друга, але вираз обличчя пані Вестон змінився полегшення поступилося темній підозрі. Вона повернулася до чоловіка і, попри скуйовджений і зовсім невеличний вигляд, примудрилася виглядати дуже грізно. «Це ти все підлаштував, правда?» Джордж Вестон витер гарячого лоба хусточкою. Рука в нього тремтіла, а губи скривилися лише в слабку, ледь помітну посмішку. Пані Вестон вела думку далі. «Роббі не створений для інженерних або будівельних робіт. Вони не могли з нього тут мати жодної користі». «Ти навмисне розмістив його тут, щоб Глорія його знайшла. І ти це знаєш». «Так», – сказав Вестон. «Але, Грейс, звідки ж я міг знати, що зустріч буде такою бурхливою? І Роббі врятував їй життя, мусиш це визнати. Ти вже не можеш знову прогнати його». Грейс Вестон замислилася. Вона повернулася до Глорії і Роббі і деякий час неуважно на них дивилася. Глорія так обхопила робота за шию, що задушила б будь-яке створіння, крім металевого. І півістерично торохтіла щось безладне. Хромо-сталеві руки Роббі здатні зав'язати в крендель сталевий прут діаметром у два дюйми. Ніжно й лагідно обвивали маленьку дівчинку, а його очі палали глибоким-глибоким червоним світлом. «Ну що ж», – мовила пані Вестон, – «урешті, мабуть, нехай уже живе з нами, поки не заіржавіє». С'юзен Кельвін ледь знизала плечима. Звісно, не жив. То був 1998 рік. До 2002 ми винайшли рухомого робота, що вмів говорити. І, ясна річ, це зробило всі безголосі моделі застарілими. А для противників роботів стало, мабуть, останньою краплею. Більшість урядів світу заборонили використання роботів на Землі для будь-яких цілей. Окрім наукових досліджень, у період від 2003 до 2007 року, Отже, Глорії зрештою довелося розлучитися з Роббі? Боюся, що так. Гадаю, однак, у 15 це було легше, ніж у 8. Але загалом це була дурна і нічим не виправдана позиція людства. Компанія US Robots переживала фінансово найгірший час саме тоді, коли я прийшла туди у 2007 році. Спершу я думала, що моя робота може урватися за лічені місяці, та ми просто вийшли на позаземний ринок. І тоді все владналося, звичайно. Не зовсім. Ми почали з того, що намагалися пристосувати вже наявні моделі. Наприклад, перші мовні роботи. Вони були футів із 12 заввишки, дуже незграбні і не надто добрі. Ми відправили їх на Меркурій допомагати будувати там гірничу станцію, але з того нічого не вийшло. Я здивовано звів очі. Невже та ж меркуріанські копальні – це багатомільярдне підприємство? Тепер так. Але успішною виявилася вже друга спроба. Якщо хочете довідатися про це більше, юначе, раджу вам розшукати Грегорі Пауелла. Він і Майкл Донован у десяті і двадцяті роки століття розбиралися з нашими найскладнішими випадками. Від Донована я нічого не чула вже багато років, а от Пауелл живе просто тут, у Нью-Йорку. Тепер він уже дідусь, дивна думка, з якою важко звикнутися. Для мене він і досі лишається зовсім молодим чоловіком. Щоправда, я тоді й сама була молодша. Я спробував не дати розмові згаснути. Якщо ви викладете мені бодай самий кістяк історії, доктор Кокельвін, то подробиці я зможу потім доповнити в містера Павелла. Саме так я згодом і вчинив. Вона розпростерла на столі тонкі руки і подивилася на них. «Є дві чи три історії», – сказала вона, – «про які я дещо знаю». «Почнімо з Меркурія», – запропонував я. Ну, здається, це було в 2015 році, коли вирушила друга експедиція на Меркурій. Вона була розвідувальною і фінансувалася частково компанією U.S. Robots, а частково – компанією «Сонячні мінерали». До її складу входили робот нового типу, ще експериментальний – Грегорі Пауел Майкл Донован. Кінець. Це був Робі Айзека Азімова. Одна з тих історій, у яких фантастика говорить насамперед про людину.